Un quart de deu d'aquest matí de dimarts, una miqueta doncs mogut, eh, com us hem anat dient, des de les vuit més o menys, quan faltaran cinc minuts per un quart de nou, doncs ha tornat el subministrament elèctric a Palafrugell us hem anat informant a través de les xarxes socials, de la nostra pàgina web un dels temes que teníem també doncs era el fet que les classes se suspenien ara que ha tornat el subministrament elèctric volem saber si això continua en peu malgrat que se suspenien, recordem que els centres oberts continuen, o, o, els centres oberts, perdoneu, els centres escolars continuen eren oberts. Per eh, saber si hi ha alguna novetat, doncs ens posem en contacte amb la cap d'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell. Bon dia, Nuri. Hola, bon dia. La Nuri Opí, doncs que ens eh, explicarà si hi ha alguna novetat al, al voltant d'aquesta suspensió de classes. Uh, bon dia, doncs novetat, novetat, no en tenim cap, perquè no tenim cap garantia de que el llum es mantingui. Sí que és molt important tenir clar que els centres són tots oberts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 Estar, haurem d'estar atents aquesta és la, la principal informació malgrat doncs, que les classes estaran sospeses per aquest motiu doncs, els centres continuaran oberts per acollir a tots els infants i els alumnes eh, doncs, que, que, que, que, que així ho necessitin eh, Nuri, eh, aquesta, aquest fallo elèctric ha vingut ha arribat aquí a Palafrugell cap a quarts de set com, com, quan heu rebut l'avís vosaltres com com ha, com ha estat gestionat tot això ens ho pots explicar una miqueta? A veure, nosaltres, eh, en definitiva, ha estat eh, el fet que a les 7 del matí eh, centres i nosaltres hem vist que no hi havia llum i ens hem posat de seguir en contacte amb l'alcalde, que és qui té la potestat per decidir, en qualsevol cas, en contacte amb el Departament d'Educació i amb la policia què es pot fer uh -huh. i què s'ha de fer, vaja, i eh, s'ha decidit, eh, igual que altres municipis de l'entorn, com per exemple a Pàlamos, que els centres... Havien de romandre de, eh, oberts perquè no podem deixar cap nen sense escola i menys si no sabem si els pares són a casa. I eh, que d'altra banda intentaríem seguir la normalitat màxima que es pogués, però que en principi eh, dèiem que no hi havia escola perquè al no haver hi llum tampoc hi ha calefacció. Clar. Uh -huh. I sense llum i sense calefacció els centres que són grossos és molt, molt difícil de gestionar. Aquest és un dels problemes afegits, eh, doncs, que hagi hagut aquest fallo elèctric i que doncs, estiguem així a expenses de què pugui passar. Una altra de la problemàtica també és el tema de, de mobilitat, de, de, doncs, de transport. Eh, en aquest sentit, també tema de menjador colars, eh, saps com, com ho teniu ara mateix? Com, com està el tema? Eh, a veure, no, no sé els últims minuts o els últims quarts, però en principi el servei de menjador... Uh, pels centres que en tenen n'hi havia uh -huh. el, el Catering no ha donat cap al servei de Catering, que és el que cuina i després serveix als centres, no ens havia donat cap informació de que se suspengués. D'acord, doncs, eh, Nuri, volíem repassar amb tu doncs, eh, alguna possible novetat, seguim doncs, expenses del que pugui passar amb l'electricitat, és que aquest, malgrat que s'ha subsanat eh, momentàniament aquesta, aquesta electricitat, doncs pot tornar a marxar i, per tant, eh, estarem atents, a les eh, informacions doncs, ens diuen això, eh, recordar que les classes s'han suspès, però que els centres escolars continuen oberts, òbviament, doncs, per, per aquesta amb no? què s'han desvingut els fets i, per tant, doncs, eh, ha estat impossible doncs, eh, que, que hosti, no, podia, no es podia deixar, òbviament, sense eh, que els pares i mares poguessin doncs, deixar els seus, els seus infants eh, als centres escolars. Núriu Pí, eh, cap de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de, de Palafrigel. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Moltes gràcies. Una cosa, afegir sí. que els alumnes que venen de fora en transport han arribat, Uh -huh. D'acord, doncs no? això que, és important que per, també Que el problema no és de mobilitat entre aquests pobles que tenim al voltant sinó que ha estat per això que, que, que per tant alumnes de pau, de Begú, de Montràs sonen als centres uh -huh. Perfecte, doncs uh, fet aquest apunt Gràcies Nuri, ens uh, retrobem uh, més endavant si hi hagués qualsevol novetat doncs uh, informarem aquí a través de, de la nostra sintonia a través de, de radiopalafregill.cat Moltes gràcies